Залишивши свою тарілку з салатом та бужениною, Люська примостилася поруч і швиденько наклала собі в чисту посудину такий самий продуктовий набір, який їла кілька хвилин тому. Стрельнувши очками і виловивши хлопчину, офіціанта вона підмела з-під носу відразу дві склянки з червоним вином, спорожнила один до половини і витерла губи серветкою, яку недбало кинула на піднос іншому хлопчині. «Ну, так яким вітром?» «А ти?» «Мені треба було щось відповідати». «А я тут...» – Люська обвела приміщення рукою. «Працюю. Ну, а я відпочиваю. Якщо вже прийшов за шматочком чогось, то ось цієї курки, – пояснюю тон колезі і беруся за чергове крильце. «Пива не вистачає до них». Може, замовити, тобі принесуть? Досвідчена фуршетниця кивнула в бік бару. А не хочу, це я так, для підтримки розмови. Я взагалі-то за кермом. Ляпнув і пошкодував. Клас! Ось хто мене сьогодні додому довезе. Довезеш, варало? Не знаю, як складеться. Може, не ризикувати? Шампанського я все ж таки ковтнув. «А хіба це для нормального мужика щось означає?» «Слухай, правда, як ти тут?» «А ти?» «Ну, кажу ж тобі, я на роботі. З Сонцевою буду домовлятися про інтерв'ю. Вона зараз повинна тут бути. Дзвонила їй, вона в пробці застрягла на подолі». Ковнувши очима по циферблату свого годинника, я приречено зітхнув. 6:30 тридцять вечора. Березень місяць. На вулиці мряка і справді пробки. Це означає, що мінімум годину мені доведеться сидіти тут, бо до себе додому мені якраз треба їхати через поділ. А раніше, ніж за годину, ситуація не зміниться. Дай Боже, щоби до восьмої все розсмокталося. Так, ну, доведеться пересидіти тут. Затишно, годують. Але коли чесно, нудновато. Можливо, я б помилявся, чекаючи якогось шоу. Більше того, присутність вчорашніх бандитів, а нині легальних та успішних бізнесменів, завдавала моєму професіоналізму, а головне, моїй совісті болючих ран. Адже кожен із цих зразкових громадян Тема навіть не для одного матеріалу, а для цілої серії статей на кримінальну тематику. А їх навіть є кому писати. Та що там? Сам не полінуюся поритися в своїх архівах і набити на клавіатурі пару-трійку сенсацій. Дарма витрачу час. І людей дарма ганятиму. Ну не те, щоб наша газета когось серйозно боялася, просто схвалити публікацію статті про Саню Гната, повинен наш редакційний юрист. А юрист цілком справедливо запитає, чи є у вас, Ігоре Степановичу, документально підтверджені факти? Факти є, чесно скажу, нашій юридично грамотній мадам. З документами проблема. Тоді мадам-юрист піде з моєю писаниною до редактора. Ну, він нормальний мужик, 20 років у пресі. Десь навіть розуміє мою правоту і погоджується зі мною. А тільки все одно. Руками розведе. Куди ж без офіційних документів? Куди ж на неперевірених фактах? Правда, для очистки совісті теж візьме мою писанину і піде з нею до власника нашого медіахолдингу. А власник медіахолдингу – Поцікавиться, ну, прямо так, як уміють цікавитися власники холдингів, Хто замовив Гнатюка мочити? З ким ви мене хочете посварити? Ага, власна ініціатива? Ну, і хто з вас більший ідіот? Усе, до побачення. Є стаття про проблеми підліткової наркоманії от її, Ігоре Степановичу, і готуйте до друку. А що там на черзі? Порушення правил дорожнього руху а народними депутатами України не треба поки що. Краще те ж саме, але про депутатів Київради. Бажано, аби серед порушників фігурували і представники про мерської більшості і дієчої опозиції. Тільки прихильники мера? Ні-ні, не годиться, не об'єктивно. Ну, значить, нехай матеріал доопрацюють. А що в тебе там за історії? Убивство Васі Діаманта? Хто такий? А, один із останніх злодіїв у законі, за чутками, вбитий російськими спецслужбами. Коли це було? 15 років тому? Оце якраз. Це без проблем. Заснув, вараво? Ні, я не заснув. Просто коли в мене з'являється вільний час, я починаю накручувати себе подібними роздумами, намагаючись домовитися про щось самі з собою. Ні про що не домовляюся, і добре, коли обходжуся кількома пляшками темного пива. Бо останній раз, коли мене почали гризти подібні думки, я окликав на третій день від телефонного дзвінка. Дружина дзвонила від мами і сказала, що не повернеться, хіба я сам покличу. Ха, «Ще чого? Сама прибіжиш або не прибіжиш. Свобода краще – свободу не спинити». Було це півроку тому. З того часу особливих змін не помічалося. Але затягувати себе в болото подібних думок якось не хотілося. Тому я повернувся на надну вечірку, навіть труснув головою. Ні, не сплю. Хто каже, зараз приїде? Анжела Сонцева. З люський це прозвучало так, наче сюди повинна зайти. Щонайменше воскресла Мерилін Монро. Вибач за низький рівень особистої культури, але що воно таке? А ти музику слухаєш, Вараво? Ну, щось крім шансону по радіо. Чому по радіо? У мене вдома велика колекція російського шансону. Я вмикаю цю музику самотніми вечорами. Ясно, що самотніми. Пихнула Люська. – Я тобі про музику кажу. – Ну, знаєш, я ще іноді слухаю Роллинг Стоунс, Пінк Флойд. Ну, яку ще тобі музику назвати? Чи це для тебе не музика? – Ой, ти такий дрімучий, варало, що я навіть іноді дивуюся. – Анжела Сонцева, відкриття року, наймодніша тепер співачка. Її хотіли на Євробачення висувати, а вона б таки й поїхала, аби не різні там інтриги. «Поцілуй мене завтра, хід сезону!» «А чому завтра, а не сьогодні?» «Що не сьогодні?» «Ну, поцілувати. Сьогодні ж краще, ніж завтра, або, наприклад, учора». «Ой, з тобою, вараво-культурній людині, нема про що поговорити». Люска зробила ще один ковток вина вже з другої склянки. Першу вона вже спорожнила, поки я думав про наболіли. Тут довкола культурні люди і говорять вони виключно про творчість Анжели Сонцевої. Правильно? Аби ти не сумнівався. Її варава у це кіно взяли спеціально для додаткового піару. Думаєш, Раз ти в нас усе це придумав, значить прибутки гарантовано. Це на такому рівні вирішувалося, що тобі краще не знати. Злякаєшся. Цікаво, яким таким рівнем хоче налякати мене наша всезнаюча людська Корбу? Я хотів негайно спитати її про це, та в цей час у залі щось сталося. Бджолине гудіння неголосних, неквапних та необов'язкових розмов раптом стихло. Більшість голів повернулася до мене. А коли бути зовсім точним, у мій бік. Як відомо, сидів я біля виходу. Отже, гості подивилися на людину, що заходила до залу. А Коля Кінг-Конг, з дивною як для людини його статури грацією та спритністю, Легко виплив зі свого місця і, лавіруючи в фарватері між столиками, зустрів чергових гостей просто при вході.